רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2 FM, גיק אאוט, איק אאוט, כל מה שגיק, עם ידיי בנוח, אבנר מירב ונעמה שטיין. אז אמרתי לו, ינאי, אני מבין שאתה מעריץ את בטמן, אבל לשבור לעצמך את הגב לאות הזדהות, <laughs> זה קצת מוגזם. <laughs> ברוכים הבאים לפרק ה-108 של Geek Out, התוכנית השבועית. על, על כל, כל מה שגיק. שגיק. אני אבנר ואני גיק, קומיקסאי וקומיקאי, אבל היום אני גם מוביל את ההגשה של Geek Out, אני מחליף את ינאי, החלמה מהירה, ינאי. יחד איתי מגישים את Geek נעמה שטיינג. והאורח המיוחד שלנו? הוא סטבו <בוסתה> פרידמן. אז מה יהיה לנו <נטפליקס> מה mm -hmm. יהיה הלוקי בעתיד, ג'ייסון מיום, מיום שישי 13 ממשיך להפחיד, הפנטסטיק פור עושים לנו סחרחורת, ג'ק בלק עושה לנו צמרמורת, <laughs> אירו נלחם <laughs> בנבל לא רגיל, ועוד אמון, בואו נתחיל. נתחיל. כמו כל שבוע אנחנו מביאים לכם את כל מה שחם בתרבות הגיק השבוע, מבזק החדשות, כל הקליפים, התמונות והנושאים שאנחנו מזכירים במבזק, זמינים לצפייה באתר שלנו il.il.il.com Geek Out. טוב, אבא, אני מצטערת מראש שגנבתי לך את הבדיחה. רוצים לראות עוד מענק הירוק? תעמדו בתור. שוב, אני ממש מצטערת, אוקיי? Okay? <laughs> אחרי גל של שמועות קיבלנו אישור לזה שהענק הירוק באמת יהיה חלק מתור אגנרוק, החלק השלישי בסדרה, ולא רק שהוא השתתף בסרט, יהיה לו תפקיד די גדול, שכולל, ואני בראש מצטטת. ברור שגדול, תפקיד ענק. תפקיד ענק. ואני <אני> מצטטת: <laughs> road trip cosmi עם Thor, פגישה עם ולקירי ועם מנצ'נטרס ועוד המון. בנוסף לזה נחשפו עוד כמה פרטים על הסרט, אומרים שזה הולך להיות הסרט הכי אפל של מארוול עד עכשיו, שזה מעניין לראות את זה, הסרט יצא ביולי 2017. You got me in road trip. האם חשבתם שהזכויות של פנטסטיק פור יעבור למארוול מתישהו? זה שלא. היי, טפאלי. הפקה חדשה של מארוול יחד עם חברת פוקס, שמחזיקה בכוח את הזכויות של ארבע מופלאים. יש שימוש uh, חדש של שתי דמויות, ביקום בעצם של איקס-מן, לסדרת טלוויזיה חדשה. בעקבות ההודעה הזאת התחיל גל אינסופי של שמועות, שיש סיכוי אולי שחלק מהדברים שפוקס נותן למרוויל, אולי הזכויות... וזה ארבע מופלאים, ואחד הסרטים של 2020 שלא רוצים לדבר עליהם, זה, זה. אז זהו שלא. נכון להיום, אין תוכנית לפוקס לשחרר את האפ המופלאים, אין בכוח, במחזקים, באזיקים. אוי אוי. ספוילר, כולם מתים בסוף. אחרי ששבר סי.איי רייטינג ואת הלב של כולנו, ג'ורג' אר. מרטין ממשיך להפציץ על המסך הקטן. רשת סינמקס שוקלת לאבד יצירה נוספת של הסופר הפופולרי למסך, והפעם, סקינטרייד. הרשת ביקשה ממרטין שיכתוב פיילוט המבוסס על הסיפור הקצר שכתב, עוסק בסדרת רציחות שלהם אחראים, אנשי זאב. עוד לא ברור אם הפיילוט יקבל אור ירוק, אבל רוב הסיכויים שכן, משום שאנשי סינמאקס יודעים שאסור לעצבן אדם שרוצח <laughs> משפחות שלמות <laughs> <והמשיכת laughs> במשיכת קולמוס. <כל> <laughs> כן, יש איזה מי מפורסם שלו שהוא אומר, כל פעם שתגידו לי מתי הפרק הבא אני ארוג עוד סטארק, <laughs> אז כאילו... <laughs> זה... uh, לפעמים אקס בטלוויזיה זה לא דבר נורא כל כך. Uh, <laughs> מארוול פרסמו לאחרונה כי הם מפתחים יחד אלה? Okay. Okay. Okay. הרבה שמות גדולים עובדים על הסדרה הזאת, נועה חאולי שעשה פארגו, בריאן צינגר שעושה את הסרטים החדשים של אקסמנט, ג'ף לובהורט רבים וטובים. הסדרה השנייה תיקרא "Hailfire", והיא מבוססת על מועדון "Hailfire", שזה סוג של מועדון אקסקלוסיבי לנבלים מוטנטים, אם הבנתי את זה נכון? כן. אוקיי. הסדרה תתרחש... אבל גם שם שמים את דרך השלום. מעניין אם נמצא בכניסה כדי לתת לאנשים להיכנס או לא. הסדרה תתרחש נשמע מאוד מאוד מעניין ויש למה לחכות. כששמעתי את זה אמרתי וואי וואי וואי, הקומיקס <laughs> המעולה וואי the last man <laughs> של בריין קיי וון, נמצא בתהליכי עיבוד לסדרת טלוויזיה, הקומיקס מדבר על עולם עתידני בו כל הזכרים בעולם מתים יום אחד, השורד היחיד יוריק, יוצא, למס... יוריק סליחה, יוצא למסע חובק עולם בניסיון למצוא את אהובתו ולהבין מה על הפרויקט, חוץ <laughs> <laughs> השחקן בין דיזל, המוכר לנו <laughs> בקול של גרוט, <laughs> בסרטים של שומרי הרלקציה, סיפר לי ראיון לאתר איירון 9, שהוא... בטוח יעשה איזה דברים חדשים עם מארבל, mm, ועכשיו, כשהם mm. מכירים את הקול שלו בגרות, mm -hmm. רוב הסיכויים שאולי הוא עושה איזה דמות שלא יצטרך לדבר. <laughs> mm, <laughs> כן. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> <laughs> כשהוא כן מדבר, הוא עושה הרס, וזה קשה, ואפילו לא יכול להגיד איזה כלום, כי זה יכול להרוס. מה שמעניין אותי, האם מרוול יעשה לו הנחה על שתי דמויות, או שכאילו הוא יעשה, קחו כפול, לא הבנתי את זה. תשמע, הדמות הראשונה שלו אמרה השנייה לא מדברת, השלישית פשוט לא תופיע. שמעתם את זה? יש מישהו בחוץ. לא אל תדאגו, זה רק פרנצ'ייז שקם לתחייה. אחרי היעדרות של 25 שנים מהגיימינג, יום שישי 13 חוזר, אנחנו מקבלים טריילר ראשון למשחק. Uh, זה יהיה משחק מהרבה משתתפים והתרחש במחנה קיץ, שזה המקום המושלם לטבח בבני נוער על פי כל סרט אימה אפשרי. <laughs> uh, האמת שבטריילר הגרפי כנראה טוב, וג'ייסון נראה מפחיד כתמיד, אבל אני כנראה לא אשחק בזה, כי אני כמעט קיבלתי דום לב רק מהטריילר. <laughs> אז uh, המשחק יוצא בסתיו 2016, <laughs> לפלייסטיישן 4, אקסבוקס 1 ולמחשב האישי. צלע עץ תמר ואביר ירח. שמועה <laughs> חדשה <laughs> בהוליווד מספרת <laughs> כי מו אביר הירח, הגיבור <laughs> <של מרוול שהתחיל> אם השמועות נכונות, מונה תצטרף לקאדר הגיבורים של נטפליק לצד דרדוויל, ג'סיקה ג'ונס ולו קייג' ואיירון פיסט, למרות ששמועה נוספת מדברת על כך שאולי איירון פיסט uh, is gonna sleep at the fishes, אז <laughs> זה לא יצא לפועל, אבל אולי נראה את מונה, יתמחליף אותו, אולי נראה אותו בנוסף, זה יהיה מגניב, ואם חסר לכם קצת נט, נטפליקס בדם שלכם, אתם מוזמנים להציץ בטיזר החדש של העונה השנייה של דרדוויל, שיצא לאחרונה. אותי הוא קצת אכזב מכיוון שרובו מהעונה הראשונה, בכלס, אבל עדיין יש הבלחה כזאת של אלקטרה ושל הפאנישר, אז נקווה לראות דברים של עוד קצת דברים לקראת עליית העונה השנייה. לי חסר לי בכלל נטפליקס בארץ. אפשר, אני אבל אומרים שזה יכול להגיע, אומרים שזה יכול להגיע. זה יכול להגיע. תכינו את ההאבה בוורד ואת ריאקטורס, כי מרטי מפליי ודוג בראו מגיעים ב-2015. האמת שלמרות שעוד מספר הימים, או 21 לאוקטובר, שזה תאריך של הסרט בחזרה לעתיד, שדוק בראון מגיעים לזמן שלנו, עדיין לא נוכל ליהנות מכל הדברים המגניבים שהם הבטיחו ש... למה יש עוד כמה ימים? אני עדיין מצפה לדלוריאן, לא משנה. אבל לפחות יש משחק, משחק מגניב ומאוד מוצלח בשם רוקד ליג, שבו אתה יכול לשחק כאילו כדורגל עם מכוניות, זה מאוד מאוד נחמד, והם רוצים, הם לא רוצים, בעצם מוציאים ב-21, ביום המפורסם הזה, את uh, DLC, שבו אפשר לשחק עם ה-Delorian. מגניב מאוד. <laughs> אפשר גם לעוף, זה מאוד מאוד נחמד. והשאלה, אם אתה יכול לעשות גם סוג של Pimp My Ride, כמו שאתה עושה בכל המבחניות, <laughs> אז אני רוצה את Delorian שחור עם סמנט של באללה. הנה <laughs> <laughs> מישהו שטיילור סוויפט לא תיקח ממנו את הזכויות, It's the bad man. <laughs> אז כן, קיבלנו עכשיו טרילר ראשון לסרט המצויר של בטמן, bad blood, שהוא בעצם סרט המשך לבטמן נגד רובין, שיצא יותר מדיון מהשנה. בטרילר אנחנו רואים שברוס ווי נהדר, אז אלפריד לוקח את מקומו בתור בטמן, ומצטרפים אליו גם רובין, בתוומן, נייטווינג, ובטרילר יש גם נזירות עם חרב, אני לא יודעת איך זה משתלב. בכל מקרה, הטרילר נראה ממש מגניב, אין תאריך מדויק, אבל הסרט ניסה ב-2016. No for you for you. של, uh, שריז פרון <laughs> <laughs> פרויורסה בסרט הבא של מדמקס באותו הזדמנות הוא סיפר שהוא הוא כל כך מדייק בכל סיפור שבתוך הסיפורים שיש לו כבר שתי תסריטים של uh, דמויות uh, ספינוף okay. שרוצה לעשות למדמקס. זה יכול להיות מעניין. זה יכול סת' רוגן לא נרגע לעומת זאת, אחרי שהצליח להביא את פריצ'ר למסך הקטן בסדרה שמעובדת לטלוויזיה בימים אלו ממש, רוגן כעת חבר ליוצר על טבעי אריק קריפקי, ומנסים ביחד לאבד עוד יצירה של גארטיאניס, הקומיקסאי המוכשר, The Boys. הקומיקס עוקב אחר יחידת CIA סודית שהתפקיד שלה זה לוודא שגיבורי על לא מאבדים את זה ועושים שטויות. עדיין אין אישור לזה שזה קורה, אבל עם שני השמות שמחוברים לפרויקט, יש סיכוי קבוע שזה יקרה, תודה לכל מי ששלח לנו נושאים לפרק השבוע, עדי פרל, חיליק חיימוביץ', פליסיטי סמוק, אורי אגסי ודות נאוה. זהו לחדשות השבוע, אם לא הזכרנו את זה... אני אעשה את זה לא חשוב. חושבים שפספסנו משהו? רוצים להמליץ על נושא לפרק הבא, דברו איתנו בפייסבוק או בטוויטר, בפייסבוק אנחנו GeekOut בעברית או באנגלית, ובטוויטר אנחנו at GeekOutIL. אתם מוזמנים גם לפנות אלינו ישירות, אותי אפשר למצוא בפייסבוק, בעברית אבנר עשיר אותי בטוויטר, באבה, מקף תחתון גוגי, או בפייסבוק גוסטבו פרידמן. ביקום, שהוא לא שייך למר ולא לטייסי, <laughs> בעולם, שתמיד 29 עד 38 מעלות, <laughs> במדינה, שהחורף בקושי חודש וחצי, בלפעמים פחות, בעיר, <laughs> שתמיד חי בנושם בגמזיע, <laughs> לא כדאי שתתלבשו יפה ומגניב, <laughs> אז כדאי לבנות חולצה של גיקה. <laughs> יותר גישור רענן, יפה, מגניב, <laughs> וגם חלק מהתוכנית. <laughs> כל ההכנסות של המכירות הולכים כמובן לעזור לנו לפרסם קצת יותר את התוכנית ולעשות את החבילת משלוח פורקס לינאי. ולהם פנאדלס של גוסטבו <laughs> גם. הם <laughs> בשבילי כמובן. <laughs> <laughs> <laughs> אז תקנו קולצה של גיקר. אנחנו נשמח, תודה. גיקטאג? גיקטאג. גיקטאג. טוב, אז בשבוע שעבר שאלנו אתכם, אמרנו לכם לקחת משהו גיקי ולהפוך אותו לקומדיה. אז בואו נראה מה כתבתם לנו. It is unseen, סטנפורד פיין בטוויטר כותב לנו The Dark Knight Returns בצורת קומדיה עם אמנות של סקוטי יונג. How can you resist something like that? אני אומר לך איך עם אמנות של רוברט גילורי, מי שמכיר את היצירות שלי ידע שזה יותר מגניב. אומר סדרת קומדיה של God of War לאחר שכל האלים מתו קריטוס שיחק ב God of War. מה? כן. וכרגע הוא חנון שמנסה להרוג את האלים ב-God of War. אז בעצם הוא נרד of War. יונדב אנגלברג ברבירו כותב לנו בפייסבוק, אתם אוהבים את סוכני שילד אז תתכוננו ל"פקידי חרב", סדרת מוקומנטרי על פקידים זוטרים על חללית מעל כדור הארץ, עוזרים להגן על כדור הארץ מפולשים בעזרת בירוקרטיה וסכסוכי משרד קטנוניים. האמת שזה נשמע ממש טוב. כן, במקרה הזה העט חזקה מהחרב. תומר סויקר כותב לנו, הוק סמאש, אל, לא מצליח להסתדר בחיים מבלי להחליק ליפול ולחרב בטעות כל מה שנקרא בדרכו <laughs> קומדת הסלאפסטיק שתהרוס אתכם ואני אומר קומדת הסלאפסטיק שתהרוס אתכם מצחוק. Uh, רפאל, שריה, צרפתי, כותב לנו, היי, קוראים לי אריה, אני קרה ברחוב וינדרפל 7, וכל מה שביקשתי <laughs> זה שתהיה לי משפחה נורמלית. <laughs> זה אבא שלי, נד, כל יום מאבד את הראש מסיבה אחרת. <laughs> אמא שלי, קייטלין, לא מבינה את המשמעות של אני כבר ילדה גדולה, תמיד דואגת לנו. חוץ מהם יש גם את ארבעת האחים שלי, רוב, סנסה, בריין וריקון, למה אני לא בת יחידה? אה, ויש גם את האח המאומץ שלי, ג'ון סנוא, הוא דווקא בסדר, <laughs> אפילו שאימא משחק הכיסאות. בת-אל מרציאנו כותבת לנו בפייסבוק: "Revenge of the set בתור קומדיה, במקום קרבות מרהיבים ומותחים מלא הומור סלפסטיק ואנשים שנחתכים בטעות מחרב העור של עצמם, כמו שהיה קורה לכולנו. ובמקום להראות את כל התהליך שובר הלב של איך ענקין עבר לצד האפל, הסיבה פשוט תהיה כי יש להם עוגיות. מצידי שיראו אותו קופץ לבריכה של עוגיות, אולי ככה הסרט הזה לא היה שובר לי את הלב". אני הייתי רואה את זה, ומרווה לי עיניי, שני כרטיסים בבקשה. הגיקטג שלנו השבוע. הגיקטג השבוע. כן. גיקטג השבוע. בדיוק. תודה רבה. אז דיברנו על הדלוריאן ברוקט ליג, אז אם אתם הייתם יכולים לנהוג בכל רכב גיקי, מה הייתם עושים איתו? השטג גיקמוביל, זה השטג שלנו גימל יוד קוף מ"ו בית יוד למט. אני הייתי רוצה את המטוס הבלתי נראה של וונדר מומנט, כי אז הייתי פשוט שם אותו באמצע כיכר רבין, ואז אנשים נתקעים בו ולא מבינים. זהו, לא תעשי אותו, פשוט אותו שם. גופסאווה, מה אתה היית עושה? בהתחלה חשבתי אולי לקחת את הבטמוליפיל של סדרות הבטמן של שנות ה-60. כן. ופשוט לנהוג בעיר ככה ולהסתכל, אבל נזכרתי שיש בעיה לשים מפורד. היה כיסא תינוק. זה גם רכב אספנות, היית מקבל הקלות במס עכשיו. האמת שגם אני חשבתי בהתחלה על הבית מוביל, אבל אז אמרתי לעצמי, איפה נמצא חניה לזה בתל אביב? כאילו, זה לא, פרקטי? אז אמרתי, פשוט תיקח את ההוורבורד ואז אפשר, זה לא באמת כלי רכב. אבל זה הרבה יותר נוח. מה הבעיה? מצב טנק, רוורסט, הורסים את זה שמאחורה, הורסים את המניאק שמקדימה שהיה יכול להתקדם עוד מטר ולא עשה את זה. כל מי שהיה לו אוטו בתל אביב יכול להבין את זה. ויש לך אופנוע בפנים, מה זה עוד פעם? כן, נפלא. אז העונה הזאת באירו, אנחנו הכרנו את דמיאן דארק, שהוא דמות, הוא בעצם האנטגוניסט הראשי של העונה הזו. ובוא נלמד קצת עליו כי, כי זה נורא מעניין ההבדלים שיש בין הדמות שלו לקומיקס שהיא די שולית ולא כל כך uh, חשובה לעומת okay. הדמות המאוד מאוד משמעותית שלו uh, באירו. הוא הופיע מספר כותרים לא, לא דמות משמעותית לראשונה הוא הופיע בקומיקס טייטנס שזה mm -hmm. גרסה uh, נוספת של הטין טייטנס בשנת uh, 99. ההיסטוריה שלו מאוד רוכבה כמובן ביקום הטלוויזיוני של DC בוא קודם כל נדבר על ההיסטוריה שלו בקומיקס. קומיקס הוא ידוע בקשריו הרבים בעולם התחתון בקומיקס ויש לו מראה נערי תמיד הוא נראה כזה בין 22-3 כזה. יש לו גישה להרבה טכנולוגיות מאוד מתקדמות שהרבה פעמים לא מבינים מאיפה הוא השיג ומאיפה יש לו את זה. ובטלוויזיה בקומיקס יש את ארגון הייב שהיה סוג של כת סודית כזאת. חברים בכל מיני אנשים ברחבי העולם אבל זה לא היה ארגון זה היה כאילו קאט כזאת. גם מדברים uh, על זה uh, באירו. אז זהו אז, אז הוא בקומיקס הפך את הייב לארגון טרור. אוקיי. Okay. Uh, והוא הפך את זה למסודר ובאירו בסדרה הוא באמת המנהיג של, של mm -hmm. הייב. אז הדמות שלו יותר uh, משמעותית זה ארגון פשע בינלאומי. Uh, במהלך השנים בקומיקס ה-FBI וה-CIA ניסו לתפוס אותו אבל מעולם לא מצאו מספיק ראיות להרשיע אותו כי הוא מאוד זהיר במה שהוא עושה. Mm -hmm. ובסופו של דבר <laughs> דמות <אח> בעולם <laughs> uh, בערך עכשיו בגרסה הטלוויזיונית הוא דמיאן דארק זה השם שלו אבל גם מחלה עם דמות שנקראת דוקטור דארק שזה דמות שהייתה בליגה בסאסנס יחד עם רז אל גול okay. וגם הייתה בראש הליגה בסאסנס uh, לקחו את זה לכיוון דומה uh, בסדרת uh, טלוויזיה uh, יש לו. הוא, הוא... כאילו היה בי אפ אפ של רזל גול בליגה בסייסנס mm -hmm. ו ואז הם הסתכסכו כי הוא רצה לתפוס את מקומו ואז הוא נידון למוות ואז הוא, הוא ברח וכשהוא ברח הוא גנב קצת מים מאלאזרוס פיץ' שזה Aye. בעצם mm -hmm. נותן לו גם סוג של חי... חיי נצח לנצח. וכוחות על טבעיים. אגב, השחקן שמשחק אותו ניל ברח לשם המשפחה שלו הוא, שחק, הוא לדעתי ליהוק מאוד מצוין כי יש לו את הקטע הזה של היי אני בן 50 פלוס אבל אני קצת נראה כמו תינוק. <laughs> <laughs> <laughs> יש לו אבל... רצוף כזה, תינוק כן. כזה. לגמרי אז יש לו בוא נדבר קצת על הכוחות שלו בקומיקס לא היה לו כוחות חוץ מזה שהוא היה מאוד מאוד אינטליגנטי mm -hmm. בסדרה נתנו לו כל מיני כוחות כנראה כתוצאה מהמעבר שלו okay. דרך הלאזרוס <מאניאק> פיט. <מאניאק> כן, כן, כוח העל שלו זה שהוא מניאק. לא, יש לו כוח פיזי על-אנושי, הוא אינטליגנט מאוד, יש לו כוחות מיסטיים, הוא יכול לשאוב אנרגיה, אנרגיית חיים, לתפוס מישהו וכאילו להרוג אותו רק מזה שהוא שואב לו את האנרגיה, ויש לו יכולת טלקינזיס, בארו ראו אותו עוצר חצים בכוח המחשבה, אז זה כוח שלא היה לו. בפרק האחרון גם רואים קצת מהמים. אז זה כן, בסך הכל מדובר בדמות שמעניין שבחרו דווקא אותו לפתח, אולי בכוונה יתמקדו באיזושהי דמות שהיא טיפה יותר שולית כדי לקחת, אני חושב, אם אני, אל תתפסו אותי במילה, אבל אם אני לא טועה, הוא בסך הכל הופיע בקומיקסים של DC שבע פעמים. באמת? זה לא הרבה בכלל. כן, הוא לא דמות משמעותית, בטח ובטח לא כמו ראס אל גול, אבל נתנו לו את הבמה, והוא כרגע הנבל הגדול שמאיים על אוליבר קווין. אבנר, בוא תיתן לנו שנייה תשובה מוחצת לשאלה, זה רס אל גול, זה מלך השדים. אז, <אז, אז, רס, אל אז רס אל גול. אז רס אל גול, יותר נכון לומר, אבל את יודעת, אי אפשר, אי אפשר באמת להכריע בדבר הזה, בקרב הלשוני הזה. <laughs> גיק מפיק? גיק מפיק. כן, לא יודע, זה היה כזה גיק מפיק? גיק מפיק. אה, נפלא. אז זהו, אז לפני שבועיים למעשה ביקשנו מכם להמציא מוצר עתידני מיותר, לאור השקת הפפסי פרפקט מבחזרה לעתיד 2 שפפסי הולכים להוציא, אז אמרנו, תנו לנו אתם את המוצר עתידני המוצר, בואו נראה מה המאזינים כתבו לנו. רועי עזר כתב לנו, שעון מעורר דמוי מישל אובמה שמעיר אותך בציטוטים שלה בקול גברי רואי, <laughs> קלטת בול, <laughs> אכן מוצר מיותר מזה אין. <laughs> אוקיי, <אח> okay, ניב גרטי כותב לנו, צ'ופסטיקס אלקטרוני, לכושלים באכילת סושי שבינינו. אני... כבר, ביקש... יש כאלה כבר ביקשנו מוצר מיותר זה משהו שזה צ'ופסיק רגילים עם פשוט שעון דיגיטלי עליהם <laughs> <אז, laughs> ושימו לב ירון זילברברג כותב לנו מקלות סינים שתופסים זבובים בצורה אוטומטית ככה נפתור למר מיאגי את הבעיה קודם כל יש מוטיב של מקלות סינים <laughs> מסתבר בעתיד <laughs> אבל <laughs> ירון אם אתה באמת רוצה לפתור את הבעיה של מיאגי תמציא רובוט שיודע לעשות וואקס און <laughs> כן. וואקס אוף ריגינה ריגינה אובוקוב אני צודקת באמת המיותר לגמרי. לא שאין תכנונים לעשות אולטרון או סקיינט או משהו כזה. לא, חס וחלילה. הגיג מפיק השבוע. גיג מפיק השבוע. גיג מפיק השבוע. גיג מפיק השבוע, ככה זה. אני ממש מצטערת, יואו. זה קשה לו לא להגיד את זה, זה קשה לו. דיברנו על תור שלוש, רג נרוק, ולוקי גם הולך לשחזר את התפקיד שלו שם ככל הנראה, אבל איך זה ייראה? אנחנו, הגיק, טאג, הגיק מפיק שלנו השבוע, אז יספרו לנו מה הולך להיות התפקיד של לוקי בתור 3. לפני שנתחיל, ינאי שלח לי את, ה, <laughs> את הגיק <laughs> מפיק שלו, <gib> אז בואו נראה מה ינאי אומר. ינאי אומר. אני אומר תנו לפאנגרלס מה שהן רוצות מגיע להן. הסרט, yes. הסרט מתחיל. תור <THOR> ולוקי משתובבים להם במסדרונות ארמונות אסגרדיים משחקים תופסת ותופסים קצת יותר ממה שנהוג. הקהל טועה לעצמו זה פלשבק? <laughs> לוקי ותור <laughs> רצים להם ומצחקקים <laughs> כנערות. תור עודף אחרי לוקי אל תוך שדה חיטה <laughs> או כמו שקוראים לזה באסגרד <laughs> חיפה. <laughs> הוא קופץ על לוקי, תופס אותו, והם מתגלגלים על הקרקע. הם נעצרים, ת'ור למעלה, לוקי למטה. הם מביטים זה בעיני זה, ת'ור מקרב את פניו ורגע לפני שהשפתיים שלהם נוגעות, ת'ור מתעורר במיטתו באסגרד. הוא צורח בכוסה זהה קרה, איזה חלום מפחיד היה לי! הוא אומר, הדמות ששוכבת ממינו מורידה את השמיכה מפניה ומחבקת אותו, תחזור לישון, אומר לו לוקי. ת'ור מסתכל עליו וצורח, אהה! שוכב לידו, אומר לו, זה בסדר, אני פה, תחזור לישון, תור נרגע, מתחבק איתו ונרדם, טייטל פתיחה, תור שלוש, רג נקוק. אני אקנה את כל הכרטיסים ואצפה בזה לנצח עד סוף חיי. בסדר, אולי זה פחות עושה לך את זה, גוסטבו. אתה מעדיף אם זה יהיה עם חיימדל במקום... זה יכול להיות מגניב, אין לי איזה גדול כזה. גוסטבו, איך אתה חושב שלוקי ישתלב בתור שלוש? אני מדמיין את לוקי נכנס רדיוטייפ, ומנגן את השיר של הארי.אם, This is the end of the world as we know it, ואז כאילו יוצא טייטל. והוא מייקל סטייפ בהתחלה או שהוא עצמו? עצמו עצמו. אוקיי, בסדר. נעמה, איך נראית לוקי? אוקיי, גיגו פיק הבא. הגיגו פייק הבאי קצת הרגיש כאילו הוציא אותו מפורום קונספירציות בתפוז אבל סטיק וויד מי בסדר? באייקון האחרון קניתי שרשרת של לוקי לחברת טבעה שיש לה יום הולדת עוד מעט וזה גם אם לחשוב אולי לוקי קיים ובכל המרצ'נדייז שלו יש פשוט חתיכה מהשרביט בסרט הראשון. הוא בעצם מחכה שכל הפיינגרס שלו ישתלטו על העולם בעזרת כל המרצ'נדייז שלהם וכל הסרטים האלה הם רק דרך למשוך מעריצים. אז בסרט השלישי אני חושבת שפשוט נראה איך לוקי נהיה שליט היית רוצה. <laughs> <laughs> כן, אז אני חושב ככה, לוקי העמיד פנים ש... במהלך הסרטים שהוא תור, העמיד פנים שהוא קפטן אמריקה, העמיד פנים שהוא אודין, והעמיד פנים של מיליון אנשים אחרים. <laughs> הגיע הזמן למשהו חדש, לוקי יעמיד פנים שהוא מיולניר. הפטיש של תור, כל הסרט תור למעשה <laughs> יחזיק את <laughs> לוקי ביד, <laughs> ורק בסוף בסוף בסוף, אחרי הקרדיט... יופיעו עליו עיניים והוא יכרוץ לנו וזה יהיה כל התפקיד של טוב גידלסנפו והוא יקבל על זה אוסקר. לגמרי. מפעם לפעם אנחנו בגיקרד אוהבים להביא לכם סקירה של משהו גיקי ומגניב, השבוע אנחנו רוצים לספר לכם על... אני חושב שיש לי גוסטאבו באמפס. קומדיה בהשראת... גוסבמפו מעכשיו זה, איזה שמחק. גוסבמפו. כן. זהו שלו. הסרט צמרמורת בכיכובו של ג'ק בלק ובהשראת ה... <ספרים>, לא יודע, מיליון כן, וחצי ספרים של ארל mm סטיין, -hmm. uh, ואנחנו צפינו בסרט, נעמה, מה חשבת על הסרט? אוקיי, okay, זה סרט מאוד מאוד חמוד, מאוד חמוד ובייחוד לילדים, uh, ובגלל זה אני לא נהנית ממנו, כמו שאני נהנית מסרטים אחרים. אני כן אגיד את זה, um, כמובן שג'קפלק משהו משהו מצחיק בתפקיד, um, הוא סרט מאוד חביב, הוא קיצ'י בכל הרמות של, של סרטים לילדים, בתור מי שקרא את הספרים ודי פחדה ללכת לישון בלילה uh, בגללם, זה לא <laughs> היה יותר מדי... Uh, מפחיד, אני אגיד את זה ככה, בדיוק בגלל שזה ילדים, זה לא אמור להיות יותר מדי, אבל היא כן אומרת שזה לא לגמרי שימר את האווירה של הספרים. אני ראיתי את ג'ק בלק היה אצל סטיבן קולבר לפני כמה ימים, mm -hmm. והוא בדיוק דיבר על הנושא הזה, שהוא לא, לא רצו לעשות את זה מדי מפחיד, כדי שילדים בני 6-7 יוכלו ללכת לקולנוע ויוכלו גם לישון בלילה. אני לא יודע, יש שם כאילו גם יש שם איזה שני יצורים שכאילו אני חושב שאם הייתי רואה בתור ילד בן 6-7 אז בכל זאת היה לי קצת, קצת מטריד. ינאי בסרט. <laughs> <laughs> ינאי ישב לידי בסרט. <laughs> <laughs> כן. <laughs> <laughs> כן. <ו> <דחל בורקסיות> תראו, בסך הכל אני חושב שסרט, תראו, אני, אני לא הייתי איזשהו מעריץ גדול של הסדרה בתור ילד, קראתי כמה ספרים, אני חושב שהסרט הוא נחמד. הוא לא, הוא כמו שאמרת הוא לגמרי לילדים זה לא נכון. שכאילו מסוג הסרטים האלה. זה הכיוון זה לא כן. סרט. אבל למפורמיים. תראה יש סרטים לילדים שאתה יושב כמו הסרטים של ביקסר ביקס, למשל שאתה יושב נכון. כמבוגר אוקיי. ואתה, ואתה נהנה מהם גם זה לא נכון. זה, ופה לא, אין, אין את זה. ג'ק בלק אה, לדעתי באופן אה.. כי הוא מאופק איפה שלא צריך להיות מאופק ומוגזם איפה שלא צריך מוגזם. נכון. אה, זה גם נכון. זה ג'ק בלק. זה ג'ק לא, בלק לרוב כשהוא מוגזם לגמרי אז הוא טוב למשל ב סקול אוף רוק עושה את עצמו, היי תראו אותי, אני קריקטורה של עצמי. או בקונקפו פנדה. בסדר, הוא עושה את עצמו, זה ההבדל. פה הוא צריך להתמודד עם דמות במאי שאומר לו מה לעשות. אהבתי, אני חושב שמה שאהבתי הכי בסרט זה ההומור העצמי, הבדיחות הפנימיות על הסרט שאומרים... כאילו שהוא, שהוא, שהוא מתעצבן שמשווים אותו לסטיבן קינג, נכון. ו, ושיש איזה קטע שמדברים על, על זה שהוא כותב נורא נורא מהר, אז יש דברים... <laughs> אה, <laughs> אה, הוא, מאוד... הסרט מלא בהומור עצמי, וזה מה שטוב בו, שהוא לא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות. <אם> אבל שוב אני אגיד שבתור אחת שקראה את הספרים, מאוד מאוד אהבתי אותם, יש לי מיליון ספרים, לא באמת מיליון, כי אני אינסוף, אבל יש לי מאוד מאוד ספרים בבית, ומאוד אהבתי אותם, למרות שצ'קשקתי מפחד. אם אתם רוצים לעשות אדפטציה ל, ל, לספר, קצת מהרוח של זה, אז כדאי לשמר. וזה לא, ולא קיבלתי את זה, וזה קצת אכזב התיק. וואלה, אוקיי. כן, האמת שתראו, זה, זה, מה שקורה בספר, בסרט בעצם, זה שכל הסיפורים של, של ארלסטיין קמים לתחייה, וסוג mm -hmm. של מישמש של כל, כל דבר שהוא כתב בעצם, ולדעתי זה, זה מבאס, בגלל שיש הרבה דברים שמופיעים לשנייה, ומאבדים פוקוס, וכאילו, ואתה רואה אותם, ו וחבל על כל ההשקעה הזאת שעשו, היו צריכים לעשות, לדעתי, יותר להתמקד בשניים-שלושה סיפורים, או לעשות טוב בגדול, אף אחד לא עשתה לי טוב, שיט, כן, אני בכיתי, ואגב, אני חושב שסרט ההמשך צריך להיות כזה שעוצרים באמצע ושואלים אותך, אם אתה רוצה שהם ייכנסו לזה, אז כן, כמו הספרים המאוחרים יותר של R.F.2. אפשר לעשות אס.אם.אסים באמצע הסרט, על הילדים, כי לכולם יש אייפון, וכמובן הסלולר בכלל, אז... שישלחו, אם אתה רוצה שייכנס לחדר, תהיה לך הצרכה. כמו הספרים המאוחרים. אגב, מי שאוהב את ארלסטיין, יש לו הופעה קצרצרה בסרט, בואו נראה אם תצליחו להבחין אישורים. קרוב משפחה שתי דרך אגב, סתם לא באמת. כן, יש כל כך מעט סטיין ושתיים בעולם, זה לא להאמין בכלל. טוב, אני לא ראיתי את הסרט. מאחד עד עשר, כמה דלקו? שש. עשר. חמש. זה? חמש? מי שממש אהב את הסדרה ומי שממש רוצה שהילדים שלו יראו משהו שהוא מפחיד אבל לא ממש. בכל שבוע אנחנו מביאים לכם... חייבים לראות? אז הפחדתי לעצמך. לא אני רציתי לעשות את זה. בכל שבוע אנחנו מביאים לכם משהו מגניב שעלה ברשת שלנו משהו שאתם פשוט חייבים לראות גוסטבו מה הבאת לנו השבוע. אתר הומור המוכר ביותר באינטרנט קולג'י הומור. מצטרף לחגיגה של חזרה לעתיד והפיקו סרט מצויר על דוק בראון ומרטי שמגיעים בעצם על 2015 אבל אמיתי אמיתי זה ממש ממש מגיעים כן הם מתמודדים עם כל הדברים שחשבו שיהיה אבל לא אם יש לכם משהו שאנחנו פשוט חייבים לראות אנחנו מאוד נשמח ואולי אפילו נמליץ עליו בקיקאוט בסוף התוכנית ניתן דרכים ליצירת קשר איתנו. ועכשיו זה הזמן לגיקומנדיישן זו פינת המלצה שאנחנו ממליצים לכם על משהו גיקי ומגניב משהו גיקי שווה גיקומנדיישן כן כזה גוסטבו מנסה לעשות אבנר. גוסטבו אתה רוצה להמליץ לנו על התוכנית החדשה של אדי שנקר אדי שנקר כבר מוכר למאזינים של גיקארט כבר דיברו בעבר. הוא בעצם מפיק, לא של סרטים גדולים, אבל מפיק באזור של הוליווד. דיברנו גם שהוא עשה סרט קצר על פאוור ריינג'רס, שממש מגניב, mm -hmm. וגם עשה עבודה על פאנישר ועל צ'אדג' דרד. הוא מאוד מאוד euh, מחובר לכל עולם הקומיקס, הוא בכלל כל העניין של לעשות דברים בראייה אחרת. <laughs> כן, הוא יוצר uh, קולנוע עצמאי כזה ש, שפשוט פרסם דרך יוטיוב, דרך הפרשנות שלו לכל מיני דברים. אגב, את פנישר שלו הוא עשה עם תומאס ג'יין, מי ששחק את פנישר חסרת נכון. מ-2002, אני בטוח. לא כן. אז uh, זה נחמד מאוד, למרות שאני אישית זה מבין כל הפנישרים שלו הכור, הוא הכי פחות אהוב עליי. סליחה, דולף לונגרן. <laughs> אבל <laughs> נראה, נראה <laughs> מה קורה ב-דר דייבל החדש, בינתיים. Uh, אדישנקר. כן, פרויקט חדש שלו, הוא מביא בעצם במאים צעירים, אולי לא כל כך מוכרים, לעשות פיץ'. פיץ' בעצם זה שאתה מספר משהו או פרויקט שיש mm -hmm. לך ומציג אותו. אז uh, הם עושים את זה בסרטים שכבר קיימים, אבל עושים אותם בראייה אחרת, בראייה שהם כבמאים היו מביאים, גם מביא את הסרטאים. נגיד הוא הביא את ג'ון uh, היימס, שהוא ביים uh, שתי, הסר שתי הסרטים בתוך Universal Soldier. אוקיי. Okay. עם בנדם, mm -hmm. וסאם uh, בייקר, שהוא גם uh, עשה סרטים ככה קטנים, mm -hmm. לעשות uh, גרסאות חדשות, נגיד לסרט The Warriors משנות 80, לא יודע אם אתם מכירים, זה סרט... אני על, לא הייתי uh, בא בתקופה <laughs> הזאת. <laughs> אז <laughs> הוא ואני כן היינו <laughs> בתקופה <laughs> הזאת, <laughs> אנחנו קצת יותר <laughs> <אתם laughs> מבוגרים, <laughs> תשמעי, זה <laughs> קצת... פתאום קולט שאני לא הכי זקן באולפן היום, לשם שינו, יפה. אז הסרט ווריארס? הסרט ווריארס, שזה על כנופיות בזור ניו יורק, אבל זה סוג של כנופיות בעתיד מאוד לא כל כך רחוק, שהם מאבקים אחד לשני, זה מבוסס <tot> על ספר, וגם הביא תסריטאי, אדם אלקה, שהוא בא וסיפר איך הוא היה עושה את הבטמן גנייטפור. Uh, אה, וכאילו אוקיי. סוג של המשך לסרטים של נולן, אבל בראייה שלו. מגניב. זה אחד הפרקים הכי טובים ששמעתי עד עכשיו. ומה רואים בעצם בפרק? פיץ', פיץ'. הוא יושב עם הבמאי והוא פשוט... את הסיפור לא, שלו? הוא מציג את הבמאי, ואז פשוט הבמאי יושב ומספר מול המצלמה את החזון שלו, וגם לפעמים הוא עושה אפילו פיץ' מלא של כל הסרט. איך הוא הולך להיראות? לפי אקט ראשון. כניסה להכיר את הדמויות. כמה דקות כל פרק בערך? כל פרק הוא בעצם 12 עד 15 דקות. Okay. והפרק האחרון והחבוב ביותר שיצא ממש ממש חכם מהתנור, סרט על דדפול. Uh, ומי באמה... עושה את הפיץ'? ריין רנולדס? <laughs> לא, הבמאי של דדפול. Uh. הוא צילם אותו, מספר על הסרט של דדפול, לפני שקיבלו אור ירוק להפיק את הסרט. אה, uh, מגניב. אז הוא מספר על כל החזון שלו, אני הוא... לא רוצה לראות את זה, זה בטח מלא בספוילרים, <laughs> לא, זהו, שאין בו ספוילרים, הוא לא רצה לספוילר יותר מדי, אבל אתה רואה מה, ש... מה החזון שהיה. לפני שהוא מביא את הסרט לפועל בסופו של דבר, הוא מספר כמה, כמה הוא רוצה סי.ג'י, אבל עד כמה שלא כל כך סי.ג'י, ועכשיו אתה יכול לקרוא את זה, לחכות עוד כמה חודשים שייצא דאטפול, ואז לראות עד כמה זה באמת נתנו לו לעשות מה שהיה ההפך. אני חושב שאני אעשה ההפך, <laughs> אני קודם אראה את דאטפול <laughs> ואז אראה את זה, כי אני באמת לא, אני מחכה לסרט הזה ואני <laughs> לא, <laughs> לא רוצה ש... אני חושבת שבינתיים <laughs> אני פשוט אבקע שהסרט הזה ייצא. <laughs> <laughs> לא נורא, בינתיים <laughs> יש עוד חמישה פרקים שאפשר לראות, והכל זמין בערוץ של אדי עד שנקר הכל ביוטיוב. נמצא ב... ביוטיוב שלו. מגניב מאוד. וזהו לפרק המאה ושמונה של Geek Out, התוכנית השבועית. על כל, כל מה שגיק. שגיק. אם יש לכם שאלות, תיקונים, או שאתם לא מבינים איך אדי שנקר זה לא שם של ספר ישראלי, אפשר <laughs> לספר לנו על זה בדרכים הבאות, נעמה. <laughs> אפשר למצוא אותי בפייסבוק, נעמה שטיין, ובטוויטר, את נעמה שטיין, טו... שטיינס, S-H-T-E-I-N. גוסטאוו. Okay. אפשר להשיג אותי בטוויטר באב המקב תחתון גוגי או בפייסבוק גוסטר ופרידבן אותי אפשר למצוא ליד הכלוב של הקופים בספארי <laughs> בוכה ומקונן על כך שאף אחד מהם הוא לא ינאי <laughs> ולמרות שהוא לא נמצא איתנו השבוע אתם מוזמנים ליצור קשר עם ינאי בפייסבוק ינאי בנוח ינאי באנגלית מהייטים y a n a y בטוויטר הוא את ינאי בי.אנ ערוץ היוטיוב שלו הוא yוטיוב.com/יניי קומדי חיכיתי <laughs> <laughs> שהזכרנו בפרק באתר שלנו geekout נמצאת בil.il.il.com/ Geekout ופייסבוק אנחנו geekout בעברית או באנגלית ובטוויטר אנחנו כרוכית geekoutil/ כן. לא, גם לא, זה כבר בשבוע הבא. טוב, אני לא מכיר כל כך, תדע, לא משנה. בואו להשתתף בתוכנית, אנחנו מקריאים את התשובות שלכם לגיק טאג ולגיק מפיק. הגיק טאג שלנו השבוע, איזה רכב גיקי הייתם רוצים ומה הייתם עושים איתו? הגיק טאג הוא גיק מוביל, ג' יוד ק', מ' וב' יוד ל'. תגיעו עם גיק מוביל ומנשנו אותנו בטוויטר, או שתגיבו על הפוסט בדף שלנו בפייסבוק. תנו לנו את הגיק מפיק שלכם. מה יהיה התפקיד ולפוסט בדף שלנו בפייסבוק אנחנו רוצים לשמוע את התשובות שלכם. לפני שנלך כמה תודות תודה למפיק השידור שלנו ניר שפירא ולרדיו הבינתחומי yeah. בהרצליה 106.2 FM בו גיקאוט משודרת בימי שני בשמונה בערב תודה לוולדיק סנדלר רותם הורוביץ וליאור קאסון על הגרפיקות תודה לגוסטאוו <לגוסטרו> פרידמן <ע> עורך העל שלנו שיש לו גם כוחות על של עריכה אבהות חברות ומסתבר גם של הגשה גוסטאוו תודה. <ששוח שאית> <גם>. ותודה רבה לכם, ולכן המאזינות והמאזינים שלנו שהאזנתם, פרקים נוספים של Geek Out ועוד על כל מה ש Geek אתם תמיד יכולים למצוא ב-I.G.N. אנחנו מקווים שנהנתם איתנו, כי אנחנו בהחלט נהנינו איתנו Geek פרק 108. אקסל